Kertész Imre, kadd is a meg nem született gyermekért részlet. Nem, mondtam rögtön és azonnal, habozás nélkül, és úgy szólván ösztönösen. Mert egészen természetes immár, hogy ösztöneink, ösztöneink ellen működnek. Hogy úgy szólván ellen ösztöneink működnek, ösztöneink helyett sőt, gyanánt szellemeskedem, ha ugyan szellemességnek tekinthető ez, vagyis ha a csupasz, siralmas igazság szellemességnek tekinthető, mesélem tehát a velem szemközt haladó bölcselőnek, miután ő is, én is megtorpantunk a fogyatkozó is, a betegségtől, talán tüdővésztől, szinte halhatóan ziháló bükkerdőben, bükkösben, vagy minek is nevezzem, bevallom, esendően tudatlan vagyok a fákat illetően, Egyedül a fenyőt ismerem fel rögtön, a tűlevele jogán, no meg a platánt, mivel a szeretem, és amit szeretek még ma is, még ellenőrzöneimmel is felismerem. Ha nem is azzal a melbevágó, a gyomrot ökölbeszorító, ugrásra kész, felvillanyozó, úgy szólván ihletett ráismeréssel, ahogyan arra ismerek rá, amit gyűlölök. Nem tudom, miért van nálam minden, mindig, mindennel másképpen. Illetve a tudomistán egyszerűbb, ha úgy tudom, hogy nem tudom, mert ez sok magyarázattól megkímélne. De úgy látszik, a magyarázatok elől nem lehet kitérni. Állandóan magyarázunk és magyarázkodunk. Magyarázatot követel tőlünk maga az élet is. Ez a megmagyarázhatatlan jelenség és érzett komplexum. Magyarázatot követel a környezetünk, és végül magunk is magyarázatot követelünk önmagunktól, míg végül sikerül magunk körül mindent és önmagunkat is megsemmisítenünk, vagyis magyaráznunk. Magyarázom a bölcselőnek azzal a számomra oly undorító, de leküzdhetetlen beszédkényszerrel, amely mindig elfog, amikor nincsen semmi mondani valóm. És ami attól tartok, egy gyökerű a vendéglőkben, taxikban, hivatalos, illetve félhivatalos személyek megvesztegetésekor, stb., Osztogatott busás borravalóimmal, továbbá túlzott, az önfeladásig túlzott udvariasságommal, mintha szakadatlanul a létezésemért esengenék. Ezért a létezésért. Uramisten! Egyszerűen csak sétálni indultam az erdőben. Na csak ebben a csökött törgyesben is, a szabad levegőn, ha az a levegő némileg romlott is, hogy kiszellőztessem a fejemet. Mondjuk így, mert ez jól hangzik, ha nem nézzük a szavak értelmét, mert ha megnézzük, akkor ugyebár e szavaknak semmi értelmük sincs, mint ahogy a fejemnek sincs szüksége rá, hogy kiszellőztessem. Ellenkezőleg szerfelett érzékeny vagyok a húzatra. Itt töltöm, töltöttem az időmet átmenetileg, és most nem térek ki a e a kitérőkre, e magyarországi középhegység ölén, egy házban nevezzük üdülőnek, ha bár munkahelynek is megjárja, én ugyanis mindig dolgozom, és erre nem csak a megélhetés kényszerít, mert ha nem dolgoznék, léteznék, és ha léteznék, az nem tudom mire kényszerítene, és jobb is ezt nem tudnom, ha bár a sejtjeim, a zsigereim bizonyára sejtik, hiszen ezért dolgozom én szakadatlanul. Míg dolgozom, vagyok. Ha nem dolgoznék, ki tudja lennék-e, így hát ezt komolyan beszem és komolyan is kell vennem, mert itt a legkomolyabb összefüggések állnak fenn, a fennállásom és a munkám között, ez teljesen nyilvánvaló. Egy házban tehát, ahová jogot nyertem beutaltatni, hasonszűrű, entelektüelek díszes társaságába, akiknek útjából éppen ezért sehogyan sem tudok kitérni. Hiába lapulok meg zajtalanul a szobámban, Legfőjebb írógépem szordínós kopogtatásával árulva el búvóhelyem titkát, hiába surranok lábújhegyen a folyósón, ittkezni csak kell, ilyenkor pedig kíméletlen jelen valóságukkal közre fognak az asztaltársak. Sétálni is csak kell, ilyenkor pedig a maga vaskosságában és oda nem illésében, barna és drap. Kockás, lapos ellenző sapkájában, bő raglán kabátjában, színű résnyi szemeivel és megkelt tésztához hasonlító nagy, puha, meggyúrt és imár meg is kelt arcával az erdő kellős közepén szembe jön velem Doktor Oblát, a bölcselő. Ez rendes, polgári foglalkozása neki. Egyébként személyazonossági igazolványa megfelelő rubrikájával is tanúsíthatóan hogy tudnélik doktor, Oblát filozófus, mint Immanuel Kant, mint Baruch Spinoza, vagy az Efesoszi hérakleitos amiként jó magam is író és műfordító vagyok, és magamat csupán azért nem állítom még nevetségesebb színezetbe a mesterségem címére mögé felsorakozható óriásokkal, akik még igazi írók és olykor igazi műfordítók is voltak, mert enélkül is eléggé nevetséges vagyok a foglalkozásommal, és mert a műfordítói tevékenység mégis az objektivitás, némelyek szemében kivált a hatóságokéban is, másokból perce, de a magaméban is, esetleg az igazolható mesterségek némi látszatával ruházza fel foglalatoskodásaimat.